Ще вземеш толкова, колкото турбата ти събира, а ще дадеш всичко, което имаш. На 9 юни 1941 г. бяхме на Ел Шадай и към 10 часа започна разговор. Един брат запита Колко красиво са наредени едно над друго седемтерилски езера? Какво е значението им? Седемте езера са седемте цвята, седемте полета. Първото езеро Махарзи означава физическия свят. Второто езеро Елбур означава низшата област на астралния свят. Третото езеро Балдер Дару означава висшата област на астралния свят. Четвъртото езеро Близнаци означава умствения свят. Петото езеро Махабур означава причинния свят. Шестото езеро, сърцето, означава нирвана или будическия свят. Седмото езеро, Шемхаа, или главата, означава божествения свят. Екскурзията си има своя философия. Тогава преди всичко човек трябва да диша правилно и да употреби известно време за размишление. Какво стои единството? Единството стои в това, че всички прояви на живота проистичат от едно разумно начало. Това начало е вечно разнообразие. Във водата можеш да плуваш, но в тинята ще потънеш. Има някои идеи, които приличат на вода и други, които приличат на тиня. На човек всеки ден му пращат мисли и чувства от невидимия свят, над които той трябва да работи през деня. И ако остави тези мисли и чувства за утре и за други ден, той се отклонява, губи. Когато човек не долови тези мисли и чувства, той се чувства неразположен. За да бъдем разположени, трябва да долавяме всеки ден мислите и чувствата, които ни се изпращат, и да работим с тях. Цялото човечество отива към астралния свят. И той ще стане по-твърд, отколкото е сега. Но не така твърд, както Земята. Докато се съберат материали за физическия свят, са били употребени милиони години. Създаването на материалния свят е било лесно, но натрупването на материалите е отнело много време. Грандиозна работа е това. Колко и какъв материал се е събрал, за да се създаде материалния свят? Не искай да бъдеш щастлив, но търси щастието. Това значи не търси черешата но търси господаря на черешата. Като намериш господаря, той е щедър. Един брат запита. Какво му трябва на човек, за да има успех? Три неща му трябват. Доброто или добродетелта като основа, справедливостта, с която ще гради и разумността, за да знае да се обхожда. Учителя каза да напишем лотарийни билети за трите ягоди, които той постави на каменната маса пред себе си и каза Напишете 1 милион лева на единия билет, 500 хиляди лева на другия и 100 хиляди лева на третия, а на останалите билетчета да има номера. Един брат написа 130 билетчета, понеже толкова души бяхме. Унези, на които се паднаха билетите с сумите, получиха ягодите. Всички, които теглиха билети, подаваха своя лист на учителя и той им казваше по едно изречение като съвет. Например, на един брат се падна билет 103 и учителя му каза Не давай назаем повече, отколкото банката позволява. Братът попита. Колко трябва да вземаме и колко да даваме? Ще вземеш толкова, колкото турбата ти събира. И ще дадеш всичко, което имаш.